Iertați-mă, domnule Cornelius. A venit un sol de la Haga și e foarte grăbit. De la Haga? Să aștepte puțin. Nu pot să aștept deloc, domnule. Cum născătoria mea? Creche. Ce s-a întâmplat? Multe s-au întâmplat, domnule Van Berle. Multe și cumplite. M-am oprit aici la Dordrecht, numai ca să vă înmânez un mesaj din partea domnului Cornei de Vit. Din partea nașului meu, domnule. Poftiți, trebuie să. Cred că mi-a răspuns curaj și fii atent să nu cum să calci pe ea. Iertați-mă, dar n-am nicio de pierdut. Creche. Vă las că Bine, bine, bine, creche. Unde ori fi mungurașa? La revedere, domnule Van Berle. Revedere, Citiți fără întârziere. Ah, ah, uite unul. Bine că e neatins. Ah, uite și pe al doilea. Ce nenorocire dacă se scriveau. Toată munca mea s-ar fi rosit. Ah, uite. uite și ultimul. Tot întreg. Ce bine. Cornelius Van Berle. Bună ziua, domnule Van Spinnen. În numele guvernului, îți ordon să-mi încredințez documentele conspirative pe care le ascuns la dumneata. Documente conspirative? Bine. Atunci, soldați, deschide a și căudați. E un abuz. Semințe, etichete. Ce? Ticăloșilor, sunt bun de la lele. Cum l-ați măcar mai atent? Ce? Un pachet de hârtii, pe ce, ce Așa, să vedem. Către domnul de Luvoa. Exact, sunt scrisorile pe care le căutam. Va să zic că justiția n-a primit o informație falsă. De la cine? Și de fapt despre ce e vorba? Nu, nu înțeleg nimic. Nu face penit inovatul. În numele statelor olandeze Cornelius Van Berle ești arestat. Pentru ce? Dar n-a făcut nimic rău. Asta o vei explica judecătorilor. <fie> celul la tinere. Oh, e cu neputință. Ce, nu ești mulțumit? Privește pe fereastră. Ai un spectacol grozav. Oh, ce oroare? Cine au fost? Ale cui sunt zdrențele astea omenești? Citește pancarta. Aici târne spânzurați mare de ticălos numit Jean de și fratele său Cornei de Înfiorător, ce crimă cumplită. Dumneata spui crimă, eu spun execuție. Dar am vorbit prea mult cu dumneata. Te previn să păstrezi disciplina, că... Stai. A, o, să fie de ca... stai, stai, că te ajut eu să te ridici. Bum? Nu te mișca, n-ai voie. Nu mă atinge. Mă ridic singur. A! Ruz, ruz, ruz. Aleșinat. Dar, a leșinat Ce s-a întâmplat? Domnule, ce ați făcut tatălui meu? Nimic, domnișoară S-a împiedicat, a căzut și pe semne că și-a rupt brațul Nu mi-a dat voie să-l ajut Și încercând să se ridice singur A din pricina durerii Iertați-mă că v-am bănuit domnule M-am zăbăcit văzându-l astfel la pământ Oare ce să fac să, să, să chem? Domnișoară Caută două scândurele și două fășii de pânză. Am să-i pun eu brațul la loc. Dumneavoastră, ce bun sunteți. Da, imediat mă duc. Hai, trebuie să te îndrepti, și pune Hai. Hai. Așa. Hai, să-ți întindem brațul. Aaaaaa. Când E tocmai ce ne trebuie. Așa, ajută-mă să-mi legăm strânsa. da, domnule. Era leșinat. Căutați puțin oțet. Da, domnule. Îi vom fregat întotdeauna și, -și va reveni. Tată. Tată. Într-adevăr, e fără cunoștință. Și asta e foarte bine. Cum? crăbiți vă domnule. Profitați cât mai e timp. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Dar vreau să spun că sunt singură, că sunt slabă, că tatăl meu e leșinat, că dulăul are botniță și că nimic nu vă împiedică să fugiți. Fugiți, deci asta vreau să spun. ta, fica temnicerului, mă îndemn la asta? Tatăl meu, eu nu. Se poartă îngrozitor cu te domnule Dar eu... Dumneata ești o fată bună, știu să citește asta pe chipul domnului Domnule, trebuie să vă grăbiți Cum să... Uite, uite, uite, data, începe să respire normal În curând vă deschide ochii Vă implor, salvați-vă, domnule E păcate dumneavoastră Sunteți atât de tânăr și...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 Îți înverzic Nu te mânea, domnule tănicer Pentru fracturi cel mai rău e să te înfierbânți și să te agiți Nu am nevoie de sfaturi Și să mă ți închipuie acum Fiindcă mi-ai legat mâna că o să mă porți cu mănuș Eu sunt de neclintit Tata Rosa, ieși, să nu te mai plim pe aici Vedeți, domnule Aștept judecata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 Aici suntem absolut singuri, domnule David. Dragul meu, Fin. Da. Vreau să-ți încredințez pe păstrarea niște hârtii de mare importanță pentru mine. Da, te rog. Simt că în jurul meu se țes o de intrigi și n-am nicio siguranță la Hagin. Da, da, da. De aceea, m-am gândit să-ți le aducție. Da, pentru că tu, de mine. ca savant și artist și izolat cum trăiești aici, nu vei fi niciodată bănuit sau iscodit. Se poate? Firește, dragul meu naș.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 Iar eu voi merge la moarte, în păcat, cu gândul că la leaua mea neagră e în mâini sigure O, da, am să am grijă ca ochii mei din cap de la leaua dumneavoastră Și-o jur fi să vă iau, nu mai aveți nimic să-mi spuneți O, da, doar să ai grijă de mugurași Da, domnule Și-ți mulțumesc, Roza, îți mulțumesc U Sunt un vecin, un prieten al condamnatului și... Și ce? Vrei să și pe tine să mor cu el? Fii un călău înțelegător, no. domnule Harburg. Vreau să păstrez în amintirea neprețuită a prietenului meu, Cornelius Van Berle, lucrurile care vor rămâne de la el. <laughs> Mare șmechireșt, Ultimul moștenitor al condamnatului este călăul, să știe. Lucrurile lui îmi revin de drept mie. Meștere Harbrook, pe mine nu mă interesează obiectele de valoare. Pe mine mă interesează flacurile pe care le poartă la el. Uh -huh. Îți ofer o de florin, domnule. Uh -huh. Bine, primești Târgu, dar banii înainte să nu cumva să mă păcărești. Bine, Sine. Suntem înțeleși atunci. Uh -huh. Vezi dacă are ceva, niște muguri, să zicem, uh -huh. înfășurați în batistă sau în vreo să nu-i strivești. Da, da, da. Eu am mintirea noastră. Au pentru mine o valoare sentimentală. Latuc, ai fost de lângă eșafot, suntem înțeleși. Bine, domnule. Ce tânărie ce tânări. Ce privire visătoare are. Și peșteul lui Harblu căloul pare să fie milă. Du-vă privește-ric în dreapta, de ce în garaj. Stă corhi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 De ce durează atâta? De ce nu se sfârșește mai repede? E limpede, onorată, ce ce tot citesc de domnia Deci, alteța sa, Wilhelm de Orania, ținând seama de caracterul și de aparențele de nevinovăție ale condamnatului, îi dăruiește viața Ce mă e Wilhelm ce lui a fost teamă Să nu se reverse cupa nelegiurilor Ce bine că a scăpat tu tână Cum? să trăiesc Asta zic că în ultima clipă mi-au recunoscut Totuși nevinovăție Prin ce coșmar a trebuit să trec A și se meu morț Dar voi trăi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 Să vii să mă vezi, Roza? Cât de se va putea? Îți mulțumesc din suflet, Rosa. Așa, temița nu mi se va mai părea de nesuportat. Iată, prețios și mucuraș ai la lelei negre. Păstrează, Rosa. doar ți-am dăruit. Ar fi fost ai mei după moartea dumneavoastră. Dar cum, din fericire, trăiești. Trăiți. Sunt ai dumneavoastră, deci. Sunt ai noștri, Rosa. Cât ce pot să fac eu singur aici? Numai cu ajutorul dumii va înflori la leaua neagră Cât despre ajutorul meu Sunt gata să fac tot ce-mi va sta în putință, domnule Cornelius Trebuie să găsești niște pământ bun, Roza Da O parte din el să mi-l aduci mie Voi încerca să cresc unul din și aici, în celula mea În felul acesta îmi vor trece mai ușor zilele Ce bine Dar se poate oare? Fără soare? Încerc și eu Nădejdea e însă în mugurașul pe care îl vei sădi tu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 E Foarte trist Acum voi avea și eu un țel și... și o bucurie Mulțumesc, prietenă, drag Trebuie să plec, să nu se trezească tata Bine. Și să-i sănăzare să facă un control Cum faci ca să poți scăpa de supravegherea lui Și să vii la mine? Tata dorme în fiecare seară aproape data după ce mănâncă Mai ales dacă îi dau puțin mai mult drachiu Îi mm. place grozav În felul acesta voi putea Sper în fiecare seară, în jurul orei înainte de a urca în camera mea, să vin să stăm puțin de vorbă. Da. Să vă aduc vești despre la leaua mea. E, sunt foarte recunoscător, Roza. La revedere! Bună seara, Roza am adus pământ, iată Mulțumesc, Roza însă nu poate fi strecurat printre gratile ferestruici. Sunt Nu te negăjim, faci unul din ulcior Dar totdeauna vom vorbi noi așa, despărțiți de gratii Ingrozitor, îngrozitor, Roza Doar n-ai să rămâi toată viața în închisoare Oare după ce ți-a dăruit viața, Wilhelm de Orania nu ți va dărui într zi și libertatea? Atunci vei reintra în drepturile tale și atunci, când vei trece călare sau, sau întrăsură, vei mai bine voi să te uiți la fica unui temnicier? O, draga mea, Roza, cred că dacă mi s-ar reda libertatea și mi s-ar îngădui să plec oriunde unde aș vrea, aș rămâne la Leuvenstein, lângă tine. A, să ne ocupăm împreună de la Lele. O, Cornelius.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 E nepermis! Îi păi, arăt eu lui. Ce este prietene, Griffus? cine te a necășit? Necășit! N-a lipsit mult să fiu asasinat de savantul ăla. E nebun! E nebun! Auzi flori! Vorbești despre Van Berlen, nu? De el, de el. Ha, savant ăștia. Dar ce s-a întâmplat? Îmi închipuiți vă Dumnealui ține a ascuns în celulă un ghiveci Ei, în care pretindea flori. că ar crește o floare. O la lea, nu? Așa pretindea. Și retricuri, dar domnul Pușcăriaș. Da, da. A trebuit să chem garda în ajutor. Cu atâta străjdeție își apăra din veciul acela. Și l-ai luat? Unde? Să-l iau? L-am spart? L-am strimit în picioare. L-ai La... strivit? Fai, tată, cum ai putut? Cine știe ce și retric a ascunde acolo? Ai distrus burtul. Nenorocitule. Criminalule. Ce, Iacob, ai nebunit și tu? Dar nu înțelegi, tate. E îngrozitor ce ai făcut asta e bună. Mare nenorocire să scrivești un bulb de la Poți cumpăra sute de bulbi cu un florin din piața Gorbă. Dar nu ca acesta. Nu ca acesta? Deci era un bulb special. Rar, nu-i așa domnișoară, Roza? Dumneata, văd că știi. Nu știu nimic. Ce să știu? Eu nu mă pricep la lalele. Cum? Știu numai pentru că sunt și eu condamnată să trăiesc în vecinătatea de ținuților, că pentru ei orice mișloc de aș trece timpul e prețios. Pietul dom Van Berle își petrecea timpul ocupându-se de acest pulp Deci acesta era pentru el foarte prețios Dar poate mai are și alții, nu sunt trei, domnișoara? De unde știți? Griffus, Griffus, trebuie să mai aibă și alții Trebuie să-l scotocești, trebuie să-i găsești și ceilalți mugurași Trebuie, erau trei! Așa spunea că trebuie să am trei? mai. De aceea mi s-a făcut de această spercheziție. Noroc că mi-ai dat mie. Va să zic că nu de tinerosa, ci de la Leo mea e îndrăgostit acest domn Iacob. Îl interesează suta de mii de florini. Da, e sigur că Iacob știe ceva sau, sau chiar știe ticălosul. De aceea venea și în grădină, tot ca să pândească la Leo. Ce bine că am fost prevăzătoare și am plantat-o în camera mea înnărdită. Cum îi merge Roza? Se dezvoltă bine. Acum e dreaptă că au fost.